Malin Andered här. Idag har jag träffat Alla Abasi som ju har varit med och fortfarande är med i Sveriges mästerkok. Hon jobbar även på Skatteverket och jag tyckte att redan innan programmet att hon var en ganska så färgglad person. Eftersom hon både syns och hörs och hon är ju så oerhört vacker att titta på. Så när jag frågade henne om hon ville ställa upp och snacka lite kring mästerkocken så blev jag såklart jätteglad över att hon sa ja. Vi har pratat både om mat och hälsa och lite om hennes uppväxt. Hon har verkligen varit med, varit med om mycket, den tjejen. Så jag tror att ni kommer tycka att det här programmet, eller den här, det här klippet kanske man ska kalla det för, är något att fundera över, för det sägs mycket tänkvärt. Varsågoda, här kommer Alla Abasi. Jag är uppvuxen med mycket frukt och grönt och mycket närodlad. När jag kommer från en, en bondefamilj. Man ser, vi hade en jättestor åker och hade massa massa, massa djur som vi själva slaktade. Och, så att Jag hade väldigt nära till det här som vi idag anser vara ekologisk. Men det som jag tyckte var eh, intressant, som du sa, det här med att allt är så närodlat. Mm. Tycker du att du hittar de smakerna i Sverige? För jag kan ju känna när man är i utlandet att saker som man även äter hemma inte alls smakar på samma sätt. Kan du känna så här också att även om det är en färsk frukt så är den inte riktigt färsk. För att Nej. du vet hur den färska frukten egentligen smakar. Exakt, men det är ju det mina föräldrar alltid säger. De säger mina föräldrar äh, brukar säga att tomaterna i hemlandet smakar så mycket annorlunda. Ja, mamma, det är på grund av att de är solmogna. Här har de liksom plockats gröna och färdits flera hundra mil för att komma till oss och sen får de liksom mognas i någon konstruerad solljus som inte finns i värmen. Så det kan jag tycka definitivt det är så när jag åker till Medelhavet under sommaren och då äter man den här härliga tomatsalladen med fetaost. ost. Vad gud är det här har jag ätit. Nej, det är bara för smakerna är så riktiga och allt är så solmogigt och Allt är så närodlade, men de åker inte långa vägar för att hämta sina råvaror Och det är det jag kan tycka jag kan sakna, men det har ju blivit mycket bättre Du får ju betala lite mer för det, du får ju betala för ekologiska varor mer Och du får för, för kravmärkta Varor, jag menar Så det handlar ju liksom om hur tjocka en och vad man prioriterar också Vissa prioriterar att det ute, vissa kanske är Tycker om att laga allting från grunden som jag gör och kanske betala lite mer för bättre råvaror och få en riktig måltid som kan jämföras med en riktigt bra restaurang, mat, eller att Ja, så att det är verkligen smaken Det är en ganska dyr hobby att hålla på med mat Väldigt Lägger du mycket pengar på just mat? Ja, jag har blivit lite mer kräsen. Jag har blivit Jag menar, när jag köper varor när jag köper vissa råvaror som är inte av den bästa kvaliteten, då märker jag att jag blir jättebesviken och du känner jag att varför slösar jag ens de här små pengarna? Det kanske gör lite pengar men det känns som att man slänger pengarna i sjön istället för att bara betala några kronor extra och få en bättre, bättre produkt. Mm. Och Då brukar jag överväga. I vissa, vissa gånger kan det löna sig att betala några kronor extra. lite uppdelad att du har du besitter mer, mer förmågor och mer, alltså, du är inte så enkelspårig så att det bara är mat som finns Nej. i ditt liv. Även om det är en stor del Absolut. så kan man nog få ut mer. Alltså, det, det stämmer och det jag, menar, jag brinner verkligen för träning, mm. jag brinner verkligen för hälsa och jag brinner otroligt mycket för att resa och se världen och um, se varandra erbjuda. Och jag har bott i flera olika länder. Jag studerar både i London och i USA. Jag har ju läst i en internationell skola nere i Jönköping. Men bara, en lilla Jönköping, en otroligt bra skola som erbjuder mycket till den personen som vill bara se mer än bara studierna själv. För den skolan har ju så otroligt mycket att ge. Sen tycker jag också om att jag, inte, jag visste inte mat betyder så mycket. Um, jag tycker jag har alltid velat liksom att hitta en talang hos mig själv. Jag försöker söka någonting som jag är extra bra på. Och så tänkte jag på, men jag tycker det är otroligt roligt att vara i köket. Det är kul att experimentera och laga god mat och det är en så stor del av ens vardag. Så tänkte jag, men det här tycker jag är roligt, ja, men då fortsätter jag på det. Och så råkar det vara en trendigt och äta väldigt gott och är hälsosamt och det är ju väldigt mycket matprogram och folk verkar vara så himla medvetna om att och det här med att de här olika trenderna som kommer inom mat och folk som hoppar på de olika mm. det har en väldigt central roll inte bara hos mig men hos många människor tror jag mm. och så har jag absolut ingen talang inom och jag kan inte sjunga, jag skulle aldrig ens gå in i den branschen att jag kan, inte ens själv, jag kan knappt höra mig själv på tv. Jag tror inte jag skulle kunna... Oj, du har ju annars en ganska behaglig röst, tycker jag. Det visste inte jag. Jag får höra det, men jag kan tycka liksom... Sjunga, nej, prata kan Klar. jag göra det. Ja, ton okay. ja, Tåndöv säkert. Ja. Ja. Men det här med, du säger, med dieter, vad, ja. vad är din uppfattning om, om alla som finns? Jag gillar inte dieter. Jag har aldrig varit en fan av alla de här dieterna som poppar upp här och där och... Folk följer dem slavisk under några veckors period och sen tröttnar de på det och det tar alldeles för mycket tid och sen bara oh men gud, det här gav ju ingenting. Jag tror snarare på en livsstil. Jag har ju haft en viss syn på mat och följt den här under hela min, hela min uppväxt och det fortsätter än idag och jag tycker det fungerar väldigt bra. För det handlar om att du måste ha menar, det är en långsiktig, den långsiktighet du är ute efter. Men när man följer vissa dieter, jag kan inte ens alla förkortningar, LCHF eller 5 2 vad finns det mer? Ja, G, tänkte jag precis säga, ja, det hänger ju samman med LCHF. Ja, men mm. jag har ju svårt att följa sådär. Jag tror inte på dem, jag, de kanske fungerar, men jag tycker att de måste och då måste jag sätta mig in och läsa om alla för- och nackdelar. Jag tror att den dieten som fungerar bäst är den här som har funnits alltid. Det är ju att äta, äta liksom lagom stora portioner och röra på dig. Och helt enkelt försöka ta in lite mer frukt och grönt. Mm. För det är där den naturliga energin kommer ifrån. Men folk försöker till och med utesluta fruktsocker för det är ju inte bra för dig. Men jag, har, jag, kan, jag väger acceptera det för att jag älskar frukt. Mm. Ja, jag tänkte på någonting, jag kan gilla, när jag pratar med någon så, kan jag kom, så poppar upp massa idéer. Mm. Och då vill det en avbrytig person bara, jag vill se det här. Då mm. glömmer jag bort det, men nej nej, vad artig. Men nu är det ju du som pratar, så det är bara att berätta om den. Vi, den. vi är så här, nu är det jag som ställer frågorna. Så jag ställer mm. frågan, vilken är den senaste idén du tänkte på nu när vi satt här? Jag glömmer bort det, det är det som är, jag, jag är lite spontan. Det kommer och sen om jag får se det så glömmer jag bort det. Okej. Okay. Mm, du får ett frikort då nästa gång det, det dyker upp. Okej, okay, bara... då, då får du inte tycka att jag är oartig. Jag ska inte jag tycka det. att du är oartig. Okay, bra. <laughs> <laughs> då får du en bättre intervju. Ja, mm, ja precis. Men det var något riktigt trevligt som att det här vill jag se nu. Um, ja. Det Jag skulle säga det här med att jag äter mycket frukt och grönt. och folk kan inte tycka oh, men gud hon har så mycket energi och kunde se himla. Uh, mm. Jag menar... Man kan ju tycka att jag dricker tio koppar kaffe, <kör> kaffe om dagen eller går på några galna tabletter för att jag är liksom alltid så spidad. Men jag tror faktiskt att det beror mycket på min, det, min, det jag tar in. Min dagliga dos av frukt och grönt dagligen. Jag lagar mycket grytor. Jag äter alltid sallad i min mat. Jag tycker liksom att ska man ska bara... Ha en, tallriks, ät, ha en tallriksmodell som innehåller sallad och en och en sås. Jag, menar, jag tycker man ska äta allt med en viss måtta. Det, här ord, det klassiska svenska ordet lagom tror jag inte jag någonsin att jag skulle ta till mig. Men den är ju väldigt bra när det gäller mat. För jag tycker vi kan överkonsumera saker och ting. För vi tror att det är så nyttigt eller att det ska vara på ett visst sätt och vi det extremt. Extrema, niv extrema nivåer där man inte orka, längre orkar uh, följa. Det är tiden som kan vara väldigt mycket avgörande hur vi äter också. För vi har inte tid att stå och laga uh, mat när vi jobbat åtta timmar, mm. tränat två timmar, tagit oss hem efter jobbet och tar en halvtimme minst. För vi är ingen, det är inte så många som har lyxen att bo tio minuter från jobbet. Vissa pendlar ju till och med. Mm. Jag har själv pendlat jättemycket. Mm. nu Du och jag i den sitsen att vi inte har några andra. Du har ju på ikväll då. Mm. Men, men jag tänker just de som har en hel familj som de ska göra mat åt. Exakt, imponerande. Jag är jätte, jätteimponerad av äh, barnfamiljer och som ändå jobbar och kommer hem och är lagar mat. För, men de måste ju för barnen måste mm. få i sig mat och de kan inte stå där och laga mat för mamma som kommer hem och trött. Mm. Äh, även om jag gjorde det när jag var liten. Men... <laughs> jag tror att vi är lite bortskända idag. Mm. Jag skulle inte säga bort själv, jag tror vi är snarare att vi, är väldigt, vi lever i ett samhälle där vi måste vara perfekta. Mm. Där det är väldigt mycket press att vi måste göra. Jag i alla fall, jag menar, man ska vara ung och Jag tror när man blir äldre så har man andra måste som måste ta hänsyn till. Då kanske familjen och det kanske är barnbarnen, men det finns ju alltid någonting. Men jag tror bara att man måste själv hitta en mellan land för sig själv. Mm. Jag tycker om att laga mat och därför har jag nytta av att för mig är det ändå så här kul att komma hem från jobbet och stå och laga mat för då hittar jag, liksom, hittar jag en liten värld där det liksom är då kul för mig. Medan visar jag tycker det bara, gud vilken fas att stå vid köket. Eller gud vilken fas att stå vid, vid äh, spisen en timme bara för att jag ska få någonting i mig. då är jag så trött och skinkig och man orkar ju inte. Men då kanske man kan förbereda. Det handlar om att planera. För mig, jag planerar min mat. Hur långt är förväg? Det jag planerar i mina eh, köp. Eh, jag ser till att jag har eh, de saker jag tycker är gott hemma. Så att ha eh, hemma. Och sen förbereder jag exempelvis, jag har ett trick hemma som funkar för mig. Jag tror att man måste hitta något som funkar för en själv. Eh, det, det jag har gjort exempelvis det är att jag köper mycket frukt och grönt, mycket örter. Jag köper... Eh, jag köper varorna jag sköljer rent dem jag torkar dem och så lägger jag i min ren duk och lägger dem i kylskåpet så när jag är sugen på en sallad då är de flesta varor i vissa varor brukar jag inte skölja för mig för att bli så konstiga men då har jag nästan allt klart då tar jag ut dem, hackar upp dem, lägger dem i skål, kryddar dem så då har jag en färdig sallad snabbare än vad jag hade gjort om jag inte hade gjort hela den här förberedelsen mm. för att det tycker jag hjälper mig att planera min mat. Eller att jag köper, jag tycker det är jättegott med bönor. I både grytor och i sallader och i göra kanske fallafel som jag tycker är jättegott nu när jag kan göra dem. Du kunde inte för det. Jag kunde. Du hade ju i ett uppdrag att du skulle göra fallafel. Hade, hade du gjort det innan? Nej. Och alla hade stora förväntningar på att jag hade gjort det för att jag kom från mellan men det, det, det är det är inget jag har gjort vanligtvis, det är min syster som gör det. Men eh, nu så har jag gjort så att... Eh, falla fall ska blötlägga det under natten, och då kan man tillaga lager, men det han också planerat. det. Men eh, andra bönor, som, man kan ha kikärtor i olika soppor, man kan göra, det, göra en god hummus och olika rör på det. Så det brukar jag förkoka dem. Mm. Jag köper då rå... Jag köper då hårdöpp, eh, Hårda bönor som jag blötlägger. Som jag kokar nästan så de är klara. Eh, Kyler ner dem. Och sen lägger jag i fryspåsar. Platt så jag kan bara bryta loss. Mm. Och sen gör jag en gryta av dem. Så då har man ju ganska mycket för jobb innan. Mm. Men ställer du mig att laga mat varje dag? Det varierar. Det varierar. Vissa veckor kan jag laga mat varje dag. Eh, och vissa veckor kanske jag lagar mat tre gånger bara. Men då gör jag, då gör jag grytor som håller länge, som är bara godare eh, med två dagars eh, mm. vilande och sen kanske man kan kombinera det med olika eh, kolhydrater och det blir en helt ny rätt. Plus att man kan ju även ta... Man behöver inte ställa sig och göra bara en lunch utan ofta äter man väl en middag och så äter man även det till lunch. Dagen Exakt. efter så har man ju sparat in den Exakt. också. också. Alltså, Men jag tror att om man... Känner så här, jag är ju så trött och jag äter så dåligt. Om man tycker så, då kanske man måste med små steg ändra sin livsstil. Och då kanske tycker jag kanske börjar planera lite. Att eh, tänka, liksom, man ner, vad är problemet hos, varför kan inte jag, om jag klagar på att jag äter dåligt, då kanske jag måste ändra kosten. Och med små om alltså, man får så dramatiska förändringar, för jag tror att Folk är ju ändå i grund och botten väldigt rädda för att förändra saker och eh, gå igenom för det är ju jobbigt. Även något som kan tyckas roligt från början blir ju jobbigt och travigt och bara och, nu måste jag göra det här för att jag har bestämt mig och det är jobbigt sedan att avbryta någonting för då känner man att man hade genomfört det. Ehm, och då känner man sig bara som en dålig förlorare. Eller liksom att, så att det egentligen handlar om att sätta små delmål. Små delmål, det låter så klassiskt. Men och sen uppfylla den och sen se, trivs jag med det här eller inte? Och sen tar man nästa steg. Man ska inte gå över en ocean för att känna att man har lärt sig simma. Man kanske kan simma hundra meter och tycka att det gav ju någonting. Det var ju nytt. Det var ju roligt. Och sen kanske fortsätter lite småskalor. Jag försöker ju testa nytt inom matlagning hela tiden. Det låter väldigt ambitiöst att säga det så här rakt av, men jag gör verkligen det. När jag är duktig på någonting så kan jag titta på samma YouTube-klipp. Jag kan läsa en massa olika recept. Jag kan titta på olika matprogram. Um, och så plötsligt så har jag lärt mig något nytt. Jag tycker det är så kul. För, och så provar jag en gång så blir det jättedåligt. Så prova en till. Och sen sätter jag min egen personliga prägel på det. Och då blir jag plötsligt så har jag upptäckt en hel ny rätt. Samtidigt som jag har lärt mig någonting nytt. Och det tycker jag är jättekul. Om du lagar en rätt som blir dålig. Och då är det inte jag menar en, en rätt kan vara dålig för att det inte var bra saker från början. Men mm. du har gjort den och så inser du att den här hade kunnat bli bättre. Gör du den en gång till då? Eh, det kan du ge fan på att jag gör. Mm. <laughs> alltså jag kan, jag kan lägga grubblad en hel natt över det. Oj. Alltså jag, det. Det beror ju också på att jag blev lite skadad efter det här programmet. Jag var ju så lite innan. Men jag har istället mycket högre krav på att jag måste leverera lite mer. Mm. Uh, ingen ställer krav på mig, men det är jag som gör det. Jag kan laga en rätt ikväll, men, uh, och så kan jag analysera. Om den blir bra, så kan jag tycka, men det, okay, vad var det som var bra med det, så kan jag skriva ner det. Uh, vad var det som var dåligt med det? Då kan jag ta feedback från min pojkvän, mina systrar, min, mina vänner. Och sen kan jag också skylla på, skylla på saker och ting runt omkring. Men idag var jag trött. Mm. Det var inget bra, men fisken var inte bra. Eller mm. <laughs> nästa gång får jag absolut inte liksom snåla med den här varan. Eller jag får inte snåla med att jag har för lite tid. Eller jag måste köpa en bättre kniv. Så att äh, jag tror att jag har tagit mat till en ny nivå. Jag försöker liksom slipa mina, mina kunskaper. Det är, det är så jag tror man växer. Tycker man någonting är kul så måste man ändå ge det lite träning. För annars får du den här... Liksom, hur försöker man säga det, den klassiska ordsprågan? Mm. Kla ja, övning är färdighet. Ja, mm. det klassiska uttrycket övning är färdighet och det tror jag att man kan ta och göra det överallt och så alltså tillämpa det. Och nu försöker jag tillämpa det i köket mm. lite hos mig. Och på något sätt så är det väl, alltså så länge man känner att man hela tiden kan bli bättre mm. finns ju ingen anledning att lägga det åt sidan. Precis. Det är ju första dagen man känner att nu kan inte jag, det vet jag, jag pratade ju med Morten Hulé en del, vet du vem det är? Mm. Han, han är en sån coach i Biggest Loser. Ja, ja, ja, han, ja absolut. Föreläst, ja. Så precis, då passade precis. jag på att ta en intervju med honom och då sa han det att jag kommer hålla på med mitt jobb så länge jag känner att jag hela tiden kan variera mig och komma på något nytt men den dagen jag kände att nu kan inte jag utvecklas mer inom det här, då är det dags att byta bransch. Och jag tror att så länge man inte känner den känslan, man bara har passion och liksom ett ork. Sen är det klart att det kommer jobbiga dagar emellan och Det blir skitdåliga rätter. Man är inte riktigt alltid på humör och det blir inte som man har tänkt sig. Mm. Men jämfört med att man gör det vid senare tillfällen och så är man tillbaka på banan igen. Så Precis. kan man bara skratta åt det där och så fortsätta köra på. Jag kan uppleva att när jag hör människor som är jätteduktiga på någonting... Och så brukar de berätta deras filosofi. deras filosofi, hur de har blivit duktiga och hur de ser på saker och ting. Och jag bara, gud vad de låter såhär. För det första, vad jobbigt och hela tiden liksom har det att tänka ständigt på saker och ting. Men jag tror när man tycker någonting är roligt så blir det så naturligt att man gör det utan att tänka på hur mycket jobb man lägger ner. Um, så då tror jag liksom att det inte är så jobbigt som när människor berättar för men om vi inte gör det brinner för matlagning. Eh, vi ser en person som lyssnar på mig, gud vad hon låter jobbig. <laughs> alltså gud vad hon låter så ambitiös och alltid har den här liksom, ribban så pass högt upp. Men för mig är det så här, det här är ju så kul att jag tänker på det. men en annan person som gör någonting, jag var kul vad den personen är ambitiös. Gör den så här verkligen varje dag eller fem gånger i veckan. Det låter ju som, men... I den personens värld så ser inte den här tiden som man lägger ner som en eh, implanerad jobbig sak som man måste genomföra. Det kommer ju bara så naturligt. Mm, mm. Och jag tror också att så länge man känner att det man gör utvecklar en, då vet man att man har igen det framöver också. Exakt. exakt. Och då är, det, då är det en moro för sig att, mm. att motivera. Verkligen. Att vidare. Mm. Vad, vad är konsekvenserna med att ställa upp i ett matlagningsprogram? Jag vet inte, om jag var lite naiv när jag ställde upp i Sveriges bästerkopp. För jag tänkte bara på min dröm och vad det kunde göra för mig. Men nu i efterhand... Det har varit en otrolig resa. Jag har både lärt... Jag har, lärt, jag har själv utvecklats som matlagare, men också som person. Och jag trodde inte jag liksom att det här programmet skulle kunna få mig att inse och utvecklas så mycket som jag känner att jag har gjort. Att man ser på livet på lite annorlunda sätt. Och det tycker jag, det har varit det positiva, men det negativa det är liksom att man från att vara en helt okänd person till att eh, folk liksom kan prata om en utan att de känner den Och det är så här lite konstigt tycker jag. Är det, du, eftersom du säger att du, du är lite av ett kontrollbehov, du kan inte styra riktigt över det. Är det det som är det, det läskiga Exakt, med? exakt. Um, folk har tycka att jag, jag menar jag säger själv att jag är medveten om många saker, men det blir inte så att... Jag tycker det är jobbigt att folk har så mycket åsikter om <laughs> en. Men jag... Jag borde ändå ha insett att de skulle ha det. Men jag visste ju inte att jag skulle få en central... Nu när jag tittar på programmet och sett alla de här avsnitten så får jag ändå väldigt mycket utrymme. Jag syns väldigt mycket. Du är med jättemycket jämfört Aa, med många andra. Annars, <laughs> ja, och jag blir så här Det räcker, jag orkar inte med Sluta klippa in någon annan i, och man bara jag kunde ha sagt det här tusen gånger bättre, eller jag kunde laga mat ännu mer och för det är så mycket fokus på mig. Man inser inte för man, när man är där så ser man alla som, alla som är mer så duktiga matlagare och man tänker Men den här personen är så pass intressant och folk som har sett utrymme, det är inte jag som är, eh, nu kommer inte klippa in mig så, så mycket som de gör. Men de bygger i er historia och sen kanske inte de, det kanske de aldrig levererar som på det sättet som själva produktionsteamet vill eller vilken spår de nu än tar du kanske råkar att man hamnar i det här. Alltså det är väldigt speciellt. Hur lång är en... För att jag tänker att en vecka i Sverige är det, kanske inte är riktigt lika länge hos er. Hur, hur ofta... När, när det är, nu har du, hur många program har du varit med i nu? Alltså sen äh, finalen. hur många har du åkt ut? Nu, nu är vi i topp nio. Ja. Uh, I kväll, som det är onsdag. Mm, just det. Uh, så kommer vi se vem som går vidare. Uh, vi, eller vilka som går vidare. Mm. så går jag vidare kväll så blir är topp åtta mm. då har ju fyra åkt ut mm. och då har de fyra tillfällena, har det varit en vecka mellan alla eller är det så att man Nej. kör varannan dag liksom inte. Alltså det, är ju, det skulle ju vara väldigt dyrt för att mm. nu får ju alla ta ledning från jobbet och sen eh, spelas in det här spelas, eh, Sveriges Mästerfolk spelas in i Stockholm och då får ju alla åka hit från olika orterna och du måste ju alla bor på hotell, så det är väldigt intensiva och långa dagar. Um, folk är ju inte medvetna, jag var inte medveten, men ännu mindre var tittarna liksom medvetna om hur mycket jobb vi lägger ner och hur mycket jobb tv-teamet lägger ner. Och hur trötta vi egentligen är. Um, nu får ni se avsnitt åtta. Uh, och då har ju det här spelats in på mindre än en, en, en, en halv vecka. Fyra avsnitt. Vissa avsnitt kan vara två dagar. Vissa avsnitt kan vara åtta dagar. Mm. Då liksom beroende på vad som händer. Så det, men oftast är de två dagar. Mm. Mm. Och då är det väldigt mycket material som ska spelas in. Och de klipper väldigt mycket. Mm. Otroligt mycket. Men ändå har de alltid elimineringstävlingen i... För, för oss tittare så verkar det ju som att elimineringen går direkt på för de som Uh, som, utan det är en, ett litet break där i varandra. Det, det är definitivt en liten rast där. Men och det problemet med den här rasten är att det psykar sönder oss deltagare. Äh, nu har jag varit med i två elimineringstävlingar och det ger att ladda om hela tiden. Det är såna kickar man får äh, när man får ett bra besked eller det de här motgångarna som du får när du får ett dåligt besked. Och, det är väldigt psykiskt jobbigt och hur du är en som person? Vissa visar lite mer som jag, att han visar väldigt tydligt hur jag känner och tycker, medan vissa går tillbaka och låter in sig lite själva och inte pratar om det. Men det var ju... Man, försökt, man försökte inte ändå stö, hitta någon som man kunde ha som stödpelare bland de andra deltagarna. Och som vanligt så klickar man inte med alla människor och det är klart att nu är vi alla konkurrenter också så det finns ju en större risk att man inte kanske är lika goda vänner. Hur märks ju. det av då när ni i väntan på elimineringstävlingen? Men man är ju inte så alltså man orkar inte prata så mycket. Man är ju så trött. Man är ju det är verkligen så att du går in och då ska du leverera och du måste, du måste fokusera dig och försöka hitta ditt inre ro samtidigt som det är så mycket som händer runt omkring. Du får hela tiden um, när man, får, man får hela tiden direktiv från domarna eh, om det här ska ni tänka på nu är det fem minuter kvar nu ska ni leverera det här och det liksom pressen ökar för varje minut och även om du inte ser de här en miljon tittarna så är du medveten om dem men ändå glömmer du bort dem så då kan man ibland, när man väl glömmer bort dem så slappnar du av och då kanske du gör någonting som tv-teamet bara fångar och då blir det liksom en stor sak av det alltså, det är väldigt intressant och det är det jag tycker att det har varit roligt också, inte bara att jag utvecklats som matlagare, men att jag fått se bakom kulisserna hur sådana här produktioner går till. Mm. Det är ju alltså det är så rolig värde och samtidigt är det så, wow, är det så det går till. Mm. Är det en värld som du kunna tänka dig att befinna dig i mer än vad du har gjort? Både jag och mig. Ähm, jätterolig värde men jag vet inte, så jag har inte kunnat. Det kan bli väldigt påtagligt. Om man bara gör det här en gång. Jag tror att man måste uppleva det några gånger till innan man kan säga definitivt det här om det är något jag vill hålla på med. Men det var väldigt roligt. Mm. Men i Sveriges Mästerkock så märks det ju väldigt snabbt eh, om du hela tiden är medelmotta så får du aldrig vara bäst heller. Är du alltid sämst får du aldrig utmanas i de här elimineringstävlingarna. Det är ju där du kan verkligen eh, ta, ta, dig, ta dig själv i kragen och prestera ditt bästa. Mm. Och ta med dig någonting från en tävling om du lyckas klara den. Tror du att det är någon som ibland önskar att få vara med i en elimineringstävling av den anledningen? För jag tänker så här att klarar man det på första gången, då får man inte, då har du bara tävlingen över. Då får vi ställa här och vänta. Exakt. Visst, det är ju skönt på ett sätt, men att få den där sista kicken kanske ger något också. Ger otroligt mycket. Jag kan tycka, jag, jag vill inte avslöja någonting från programmet, men jag tror inte på att man kan... Att man ska aldrig hamna i eliminering. För får du hela tiden gå vidare så är det antingen mer eller så får du liksom stå på den här. För de som går vidare får ju stå på den här hyllan, på den här balkongen och titta på den andra tävlar. Det. Mm. Och det är klart att du lär dig någonting en serie om hur andra tävlar, men du lär dig bäst när du själv är momentet i själva tävlingsdelen. Och när du är i ett sådana här matlagningsprogram, så varje gång var, när vi fick veta vad vi skulle göra, det var ju första gången vi fick veta på plats av juryn. Så vi visste ju aldrig någonting i förväg. Så det blev ju alltid en överraskning, och då måste du snabbt komma på vad du ska laga hur du ska, se, hur du ska liksom servera den, och hela upplägget. Och det liksom, du måste tänka jättesnabbt. Ju mer du får öva på det, ju bättre blir du. Det är jätteintressant att höra det här. För jag hade en föreställning om att Sveriges mästerkock var som Så ska det låta. Där de får 10-20 låtar i förhand att öva på. Och så ska de sen då spela. Alltså, det, det där är ju liksom mer än... Sen kommer upp de här orden de får välja ibland. Och då har de ju kört någon av de här 20 låtarna. Så då vet de att, oh, ja men då, då passar ju den in där. Då tar vi den. Ja. Så där, där är ju allt från början liksom i ordning gjort. Och det var så jag lite trodde att ni hade det också, att det framstår som att det är en chock, det ni får reda på, att oj, ska vi laga det här? Men för dig låter det som att det är ja, faktiskt absolut. som det, är, som Gud, det, ja. mm. Men det är, de vill ju göra bra tv. Mm. De vill få våra reaktioner. Mm. De vill få oss att se så naturliga ut som möjligt och visa våra känslor. Och är det här någonting... Jag menar när jag såg korven jag tänkte nu åker jag hem. Mm. Jag har ju aldrig tillagat falukorv. Det kan låta som för en person som har lagat det en gång i veckan, men oh, gud, vilken lätt utmaning. Men för mig som aldrig gjort det, det blir ju så här. det blir verkligen så här utmaning. Hur ska jag sätta smaken när för jag inte smakat det jag inte är. Äh. Jag menar, det sådana här killar som fick göra falafel för första gången. Mm. Men många kan bara, vad var det som hände med honom? Ja, men det var ju en kille som han åkte inte ut Lenny, i första tävlingen, han åkte ut förra veckan. Okay. Han hade ätit falafel innan, han hade ätit falafel, han vet inte hur så de såg ut. Så det blev ju en utmaning för honom verkligen att försöka göra det här. Mm. Mm. Så att, uh... det, och det där inser man ju hur mycket kapacitet man mm. har som Precis. person, att aldrig ha lagat något men ändå så hur det bra. Mm. Du, nu börjar klockan dra ihop sig. Det är snart dags för programmet. Ja, gud. Vi får skynda oss hem. Jag måste komma hem så jag kan eller någonting också. Det måste du göra. Tack så jättemycket för intervjun. Tack för själv. Det var väldigt kul att göra det här med dig. Vad roligt. Mm. Jag ser fram emot att klippa ihop det här sen. Jag ser fram emot det här eller? Bra. <laughs>